December är det idag och det innebär att det är dags för Lucas X i Carleos julkalender och det är jag som är Leo. Det är jag som är Carlos och för våra trogna lyssnare där ute så vet ni att det här är en mini-podcast som kommer sändas varje dag fram till den stora doppade dagen. Och ja, allting som ni vill veta om oss eller vill skriva till oss så når ni på Carleos podcast. ...at gmail.com Precis. Och upp när vi luckar sex som vi nu gör så döljer det sig där en titel som lyder När Leo bodde ihop med den knarklangare. Och nu ska jag berätta lite om det. Det här var när jag pluggade i USA. Jag har nämnt min tid där innan. Tidigare luckor. Men det handlar om min rumskamrat. För när jag kom dit, det var på i början av januari 2010 så... Så, de allra flesta började... Jag var utbytesstudent på, på ett universitet där. Och de, precis som här så började de flesta en utbildning på, på hösten. Så de allra flesta hade ju liksom redan börjat. Det var inte så många nya på skolan. Och jag blev först... Jag skulle bo på, på campus som det heter i dorm, alltså studentboende. Och min första natt fick jag sova... Det var innan de flesta andra elever hade kommit tillbaka. Så det var ganska tomt. Men då fick jag sova i ett, ett dorm... Där det måste ha bott någon som typ var sju år alltså det var helt det var fruktansvärt stökigt Och de hade en massa vattenpistoler överallt och, och jag är inte kinkig med ordning och sådär Men redan efter en natt Jag liksom packade inte upp någonting Utan jag la mig på madrassen bara som var där Och så gick jag nästa dag och sa jag, måste, jag kan inte bo där, jag måste bo någon någonstans Och då fick jag ett annat rum Som jag också skulle dela med någon Och, och det var där jag sedan bodde Och den här killen som jag delade rum med, det var ganska litet rum Och det var två sängar och det var två skrivor Och allt sånt där Så man borde väldigt tätt ihop Och han var i alla fall Taylor och han var väl kanske 3-4 år yngre än oss Och han visade sig att han Rökte på som så många andra I USA jag. det förstod jag ganska tidigt Han kom hem någon Någon dag och liksom hade någonting Den här speciella grejen Speciella blicken och ja, hur man uppför sig Så det, det förstod jag ganska tidigt Och sen Ungefär halva terminen hade gått så bad han mig att stanna borta lite längre från rummet efter att vi hade ett middag på kvällen Att jag skulle ha mig borta lite och så, det hade han frågat någon annan gång också och då hade han haft en tjej över och självklart så ställde man upp på det Men så återvände jag till korridoren och till vårt rum på den avtalade tiden då jag fick komma tillbaka Och så försökte jag öppna dörren men då stod en, dörr, nej, en, en en stol på andra sidan så jag kunde inte komma in jag tänkte, vad fan är det som för sig går här egentligen? Och så drog, tog jag i lite och, och så kom han öppna och sa kom här, kom här. Och så gick vi in i en hissa var där och så sa han ja, det, det är så att jag ska börja dela nu. Så vi håller på att del, liksom, dela upp grejen där inne och du behöver inte bli inblandad, vi, vi är strax klara. Du kan, få vara, du kan vara i min kompisrum så länge. Så jag, nej, det, det är lugnt. Det där vill, vill jag se, tänkte jag. Så jag kom in där och då hade de en sån här digital våg och en stor jävla påse med massa grönt och ja, gräs alltså. och så massa små plastpåsar och en typ som en brännare eller någonting som man då kunde sätta ihop de här mindre plastpåsarna eh, sen delade de upp och det var jättekul att få se det där, jag, jag rörde inte det men jag var ju där och så eh, och så var det inte med mig det, den gången men det var en annan gång de också delade upp på annans kompis, som jag var så jag var där och då kom det en, en, en en som hade lite ansvar i boendet som inte var vakt utan det var en student. Men hon var lite äldre och fick betalt för att hålla ordning och sådär. Hon kom och knackade på precis när de höll på med sitt. Så det blev ju skitnervösa. Och fick liksom öppna dörren bara på, med en liten springa och prata med henne. Och hon var lite upprörd för de hade väldigt hård policy att de som besökte eh, byggnaden alla skulle skrivas upp. Och den här kompisen som bilade med min rumskompis han bodde inte i vårt boende så han hade varit tvungen att anmäla sig. Och mitt hjärta bultade som fan Men jag, jag reagerade ganska bra För jag började skämta med henne Och jag var inte den som brukade skämta med henne Jag liksom drog någon vits för att verka avslappnad Och sådär. Och, och, och min rumskompis Bade om och även den andra killen då, För att de inte hade, hade skrivit in sig Och så gick hon faktiskt Så vi blev oss den gången Men sen visade det sig att uh, Han ville ha hjälp med en deal med kompis för han hade visat mig vad han, vad han hade sin gömma då. Det var en sån här jättetjock bok, naturkunskapsbok, av något slag. biologibok. Så hade han skurit ut sidor du vet, så hade man alltid det ja, Det tror man inte folk gör, eller jag men det hade han i alla Så jag visste att det fanns. Och sen så var någon dag så ringde han mig. och Han var inte hemma och sa, jag är jätteledsen att jag ber dig om det här. Men min kompis som du träffat, han är utanför nu, utanför vårt. Vår byggnad då, skulle du kunna ta med den här boken? Du vet, jag har visat dig den och ger den till honom. Jag tänkte, shit, alltså. Fan, det är så här det börjar. De vill ha en liten... Eh, han var en killen kille med rumskarot, men jag blev väldigt tveksam just då. För jag tänker att man hjälper dem med något litet och sen ser man insultad. Men så tänkte jag det var fan, jag kör på, det är väl kul det här? Så det gick jag där med den här stora boken. Och gick förbi den här kvinnan, eller tjejen då, som hade varit nära att komma på oss och så bara morsade och tänkte, fan, här går jag med knäk. Eh, och så gav jag boken till han som skulle ha honom, så här. Eh, men det blev ändå sjukare sen. För när det var kanske två veckor kvar av terminen, då fick han för sig med rumskompis att han skulle börja odla också. Aj. I vårt rum. <laughs> så han köpte en, en jättestor bricka som kanske var en meter lång och en halv meter bred. Och så hade han, kan han haft åtta eller tio plantor av hampa, tror jag det heter. Ja. Eh, Och så hade han hittat några lysrör som han också då använde för att han satt in den vi hade sin stor garderob och där satte han då in den här eh, stora brickan med, <går> med med hampan och så in eh, lysrören och, men de tog sig nog inte säkert bra men jag tänkte på det, det var helt sjukt egentligen jag med på det, ja, det. Ja, visst. men de, de växte inte så bra i alla fall så jag tror aldrig det, det blev av jag tror aldrig att de blev till någonting som påverkade folk, tyvärr Okej, vad var vad som hade hänt där om du? Tänk om några trygliga domar hade tagit dig där? Ja. Var är jag får kolla boken. Ja. Och du har det var ju en tågning ganska hyfsad mängd ja, det tror jag. Under tid. Ja. Okej. Först så hade du blivit utslagen från skolan. Ja. Och jag har alltså du hade nu åkt in uh, i, I USA uh, yeah. okay, ja Då hade vi kommit till hälsan på dig. Ja. Då jag, för vi då jag var att vi aldrig kom iväg. Jag kommer aldrig iväg och hälsar på dig där i USA. Men att hälsar på dig i USA i fängelse. Så det, det hade varit grymt, ju varit grut i Snacka med dig genom en sån glasruta i te telefonen. <laughs> ja, jag har på mig och rams Men det har ju hårda regler mot. Jag tror de har hårdare straff där på att på, inneha sådana grejer än här, tror jag. Det är ju på att jag svårar på, men vi kan ju säga, hade en sån mängd så hade du antagligen, då hade du en antagligen åkt, in i, ja. åkt in i fängelse i alla fall. Ja, ja men exakt, för de har ju också sådär i Sverige så kan om man blir dömd för någon liten grej så får man villkorlig straff och så sitter man aldrig inne på något vis. Men där kan man ju få sådär en vecka i fängelse och sånt. Ja, du har nog fått mer än det. Men... ja <laughs> <Man> kan hoppas. <laughs> ja Nej, men så det var ju egentligen... Nej, det var ju bara kul. Vi har ju pratat lite i de tidigare luckorna om den här känslan. Ja. Då måste ju få fått en liten sån när du gick och i korridoren och gick förbi henne ja. och sen har lämnat, lämnat av den. Hur det, hur det kändes? Nej, men det kändes inte just när jag gick med boken. Då var jag nog kanske lite mer nervös än när man bara går. Men då tänkte jag, varför skulle någon någon gång fråga vad har du i den där boken? Men däremot en gången då när när hon, den här kvinnan eller tjejen, kom in och var lite upprörd för att de inte hade skrivit in den här gästen mm. och då hade de liksom, precis som hon hade öppnat dörren bara helt, så hade de sett allting, då var jag jävligt nervös för då tänkte jag lite väl antagligen åt det hållet som du sa, nu jag hade du dropt fast, så i och allting hade blivit förstört mm. för eh, jag var inte inblandad så, men jag var ju där alltså, jag tror inte de har ju någon Eh, Nej, samtidigt om du tänkte på det då, men om han bad dig gå ut med den här boken, då hade han antagligen bara kunnat säga att han, han bad mig gå ut med den här boken till en, till en klasskompis till honom. Ah, jag hade ingen aning. Och hade han varit schysst så hade jag tatt. Ja, ah, precis. Och han var schysst. Nu låter det som att han var väldigt konstig den här killen, ja. men han var faktiskt en väldigt trevlig kille. Mm. Han också var för att han var ju under 21 det man måste vara för att kunna köpa alkohol och jag var ju över 21 så jag hade i, i vår gemensamma kyl där i rummet så hade jag liksom lite alkohol och så sa jag också, vill du ha så du får gärna ta eller du kan säga till mig att du vill ha en viss grej. och så ställer jag den där och om den försvinner så, så säger jag inte något om det <laughs> <laughs> e, och någon gång så hade han, <laughs> det var lite sorgligt men då hade han, så mig han till mig eftermiddag, du, jag tog lite av din din sån här vodka tidigare idag och det här sa han kanske fyra på eftermiddagen så, Vad fan tog han alkohol tidigare än fyra Och Nej, men Jag hade <skullad> skulle ha någon redovisning Och för att lugna nerven så alltså, tog lite supa alltså, Så det var lite Men ja Men har du? Men det dumma och det bra var att jag aldrig testade själv Jag önskar på något sätt att jag hade Det var någon gång jag skulle hänga med i hand hans så blev det inte riktigt av då Alltså testa och röka på själv Men, det... men har du det testat? Ja, jag, jag har testat. jag, ja. jag Som jag nämnde nämnt i, i tidigare avsnitt när så, med, så bodde jag tre år i den, när jag var tre år i Barcelona. Där, man får säga att till skillnad från här så är det lite tyngre flöde av droger. Och ja, det, det blev att man prövade det där någon gång. Till de yngre lyssnarna och de äldre som fortfarande röker det är inte värt det. Nej. Så kul är det inte. Ehm, men, nej, jag ska inte säga att det hamnade i någon sån uppgörelse. Däremot så vet jag en kompis som hamnade mellan eh, två, eh, två piper i den lägenheten som han bodde i. Ja. Där det blev en, en, en riktig uppgörelse. Där det var en, en längre som... Vad är det uppgörelsen? han eh, hade inte... Min, min kompis, rumskamrat, hade tydligen inte betalat. Aj, aj, aj. Ja, ja och då var den här uppgörelsen igång när min kompis kom in i lägenheten ja. och ett ofrivilligt vittne men på något sätt så löste han det, han kom till oss senare på kvällen han var jätte skakig ja. det, det, var kul, det var kul att se honom. då tyckte vi bara det var kul glad att han, var, att han inte kom till skada, men jävligt kul ja. Ja. men det känns som att han är ute på harlig som man... Till en början håller på med knark. Men framförallt om man håller på och köper. Och, och överbetalar där man köper av att man ska betala senare. Ja. Eller jag vet inte hur det går till. Men det känns som att man brukar betala först. Och sen få grejerna. Eller alltså samtidigt som man betalar så får man. Ja för då, i regel är de lite jättepolitliga. Nej. Dessa kurs. Men vad fan vet jag. Ja och där kan vi väl egentligen runda av. Eh, lucka nummer sex, som alltså handlade mycket om knark kan man ja, säga. Grönt ungefär. Ja. som djurgång. Grön ljus. <laughs> ja. Så det kan bli, om du får inte börja snö sånt. Ja, du vet, jag vet hur det är för det. Hoppas snö, Hoppas men, snö. Men, ja Vi ses i alla fall imorgon. Hej! Hej.